Розділ 4. Увечері тієї середи, за 41-ї, виснажений і зневірений, я піднявся сходами на ганг нашого старого цегляного будинку і натиск кнопку. Середини двері були на ланцюжку. Тож відімкнути їх я не міг. Мені відчинив Фріц. Він спитав, чи не підігріти качку, але я буркнув, що не треба. Скинувши пальто й капелюха, я рушив до кабінету, де за письмовим столом. Сидів у той розгодованій геній, зручно вмостившись у кріслі, спеціально зробленому для його туші вагою в одну сьому тонни. В руках його знову була книжка Лінкольна Барнета «Скарби нашої мови». Поруч на таті стояла пляшка пива і склянка. Я підійшов до свого столу, крутнув крісло і сів. Я знав, поки Вульф не дочитає абзаца, він на мене не глянув. Так воно й сталося. Вульф навіть стромив у книжку-закладку тоненьку золоту стрічечку, подаровану йому кілька років тому одним клієнтом, який не міг дозволити собі розкоші користуватися нею, і нарешті відклав книжку. «Ви, звичайно, вечеряли?» промовив він. «Ні, не вечеряв. Я закинув ногу на ногу. Даруйте, що погодую ногою». Я з'їв щось жирне, забув навіть, що в якійсь забігалівці у бронксі. Це було Фріц розігріє качку» і... «Ні, не треба, я вже йому сказав. Сьогодні був найпаскудніший день у моєму житті, отож я хочу, бодай, дожити його по-людському. Спершу я про все вам розкажу, а тоді вже піду спати і перетравлювати оту жирну гидоту. По-перше, кбісу, спочатку ви повинні попоїсти, а я кажу ні. По-перше, щодо нашої клієнтки. Я, до слова, розповів Вульхові про свою розмову з місіс Бранер а також про все інше, не забувши згадати й про двох типів у машині, номер якої я записав. На кінець, я висловив кілька власних міркувань, а саме. Перше. Нема рації марнувати час, з'ясовуючи, кому належить та машина. Друге. Сару Дакос слід, мабуть, викресити зі списку підозрілих, чи принаймні залишити на потім. Третє. Хай навіть за сім'єю Бранерів і водяться якісь брудні справи, Поки що наша клієнтка ніякого розголосу не боїться. Після цього я встав і простяг вульфою підписаного місіс Бранер листа, але він лише мимохідь глянув на нього і звелів сховати в сейф. Потім я докладно розповів про свій візит до Еверса, і, звичайно ж, про зустріч із Морісом. Я висловив глибоке переконання, що вчинив неправильно. Мені слід було заявити Еверсові, нібито ми маємо секретну інформацію, якої він не має, і ніде не дістане. І коли він заплатить, ми докладемо зусиль, щоб те замовлення не анулювали. Певна річ, це було б досить ризиковано. Однак, може, викликало б Еверса на відвертість. Вульф похитав головою і сказав, що це зробило б нас занадто вразливими. Я підвівся, обійшов його стіл, узяв полиці словник, розгорнув і знайшовши потрібну сторінку, вернувся до свого крісла. Перше значення – сприйнятливий, чутливий до подразнення, прочитав я. Друге – який має здатність нервово збуджуватись. Ось що означає слово «вразливий». Це правда, знайти кого-небудь вразливішого від нас із вами нараз не легко. Але дозвольте мені завершити свій звіт за день. Усю другу половину дня я згаяв на пошуки Ернста Мюллера. Його звинуватили – у використанні державного транспорту для перевезення краденого майна. А тепер випустили на поруки. І знаєте, цей поводився ще гірше за Еверса. Йому спало на думку вдарити мене кулаком. До того ж він був не сам, отож мені довелось відреагувати. Може я навіть переламав йому руку. Далі. Ви не постраждали? Ні, постраждали тільки мої почуття. Далі. З'ївши тієї жирної гидоти, я вирушив на пошуки Джулі Фенстер, яку нібито заарештували за сфабрикованим звинуваченням у шпигувстві, засудили, а тоді виправдали. Я згаяв на неї цілий вечір, але знайшов кінець кінцем тільки її брата. А цей? О, цей виявився хіба ж такою птицею. Ніхто ще не марнував так дня. Сьогодні я поставив рекорд. А ці ж три справи ми вибрали якнайпівніші. Я просто таки згораю від нетерплячки дістати від вас програму на завтра. Я покладу її собі під подушку. Тут трохи винен і ваш шлунок, кинув Вульф. Ну коли не качку, то може хоч яєчню. Ні, тоді ікру. У нас є фун свіженької. Слухайте, Вульфе, ви ж, біса добре знаєте, як я люблю ікру. Але сьогодні я не допущу такої наруги над нею. Вульф налив пиво, зачекав, поки трохи осіла піна, випив, облизав губи і втупився в мене поглядом. «Арчі!» – промовив він нарешті. «Ви хочете примусити мене повернути аванс?» «Ні. Я розумію, що з цього в мене нічого не вийде. Тоді ви даремно гаєте час на балачки. Ви добре знаєте, ми взялися до роботи, яка логічно міркуючи без безглузда. Такого висновку ми дійшли обидва». Дуже мало ймовірно, щоб котресь із повідомлень містера Коулена стало нам пригоді. Однак надія все ж таки є. Випадок може відіграти роль у будь-якій справі. А цього разу ми повністю залежимо від випадку. Ми залежимо від ласки долі. Ми можемо тільки викликати події, але не керувати ними. На завтра я не маю ніякої програми. Все залежить від наслідків сьогоднішніх заходів. Ви ще самі, напевно, не знаєте, марно минув цей день чи ні. Можливо, дещо з того, що сьогодні зроблено, примусить кого-набуть діяти. Це може статися завтра, а може й наступного тижня. Зараз ви стомлені й голодні. «Сто чортів! Та повечеряйте ж нарешті!» – я похитав головою. «То все ж таки, що там у нас на завтра?» «Поговоримо про це вранці, не зараз». І Вульф розгорнув книжку. Я встав, штурхнув ногою крісло, узяв зі столу листа і сховав у сейф. Потім пішов на кухню і налив собі склянку молока. Фріс уже міг спати. Збагнувши, що випити молоко було б не меншою наругою над ним, ніж над ікрою, якби її з'їсти, я вилив його її назад у пакет. Дістав чисту склянку та пляшку віскі родий дід. Налив спів склянки і зробив чималий ковток. Присмак жиру в роті зник. Після цього я перевірив, чи замкнив на чорний хіт, допив віскі, сполоснув обидві склянки і, піднявшись до своєї кімнати, перевдягнувся у піжаму та пантофлі. Спершу я вирішив узяти ковдру з електрогрілкою, але потім передумав. Зрештою, не завжди з чоловікові спати в тепленькій постелі. Зі свого ліжка я взяв тільки подушку, а про й ковдру дістав зі і шафи у покоїм. Зрібши все в оберемок, я спустився вниз, війшов до кабінету, познімав валики з кушетки і заходився стелити. Коли я вже розгортав ковдру, почувся Вульфів голос. сумніваюся, чи це потрібно. А я – ні. Я розіслав ковдру, зверху ще одну і обернувся до Вульфа. Адже ви самі читали ту книжку. Коли ФБРовцям щось треба, вони не зволікають. Шафа з матеріалами – це для них за виграшки. Та зрештою і сейф. Ще чого, ви перебільшуйте. Зламати сейфу у будинку, де живуть люди? Вони такої не подумають робити, це для них далеке минуле. Вам слід прочитати деякі книжки з електроніки. Я під'їбав під ноги ковдру. Вульф відсунув крісло, підвівся, сказав мені добраніч і пішов, прихопивши з собою скарби нашої мови. У четвер уранці я сподівався, що Вульф перекаже мені через Фріца, який носив йому сніданок на гору, зайти до нього і дістати вказівки. Але Вульф мене не покликав отже, до 11-ї він з оранжереї не вийде, я вирішив поки що поробити свої справи. До 10-ї я впорався з ними, відніс до передпокою постійну білизу, поснідав, переглянув Таймс, розпочатав пошту і склав її під прес папє на столі Вульфа а також пояснив дещо Фріцеві. Однак Фріца мої пояснення аж ніяк не вдовольнили. Він ще добре пам'ятав, як зрештою і ми з Вульфом, ту ніч, коли з кулеметів, поставлених на даху через дорогу, були розбиті сотні шибок в оранжереї і загинули тисячі орхідей. І коли Фріц почув, що я ночував не в своїй кімнаті, вікна якої виходять на 35 вулицю, а в кабінеті, він вирішив, що та ніч може повторитися. Я спробував переконати його, що в кабінеті я сторожував, а не ховався. Однак Фріц мені не повірив і так про це й сказав. Коли я покінчив з поштою, у мене ще лишалося трохи часу і його треба було якось згаяти. Фріцові дзвонив власник крибної крамниці і я став прислухатися до їхньої розмови. Проте ніяких підозрілих звуків у трубці не почув, хоч телефон, звичайно, підслуховували. Молодці техніки. Так, сучасна наука досягла високого рівня. Кожен може робити що завгодно, і ніхто до пуття не знає, що за чертівня діється довкола. Я дістав і шупляти записник і почав ще раз переглядати інформацію Лона Куона, продумуючи можливі варіанти. Всього я занотував 14 пунктів, але принаймні 5 з них були цілком безнадійні. решти 9, ми вчора випробували 3, однак нічого не вийшло. Залишалося отже шість, і я ретельно один по одному їх обмірковував. Я вже спинився на думці, що найповніший, чи принаймні найменш неповний той, котрий стосується однієї співробітниці Державного департаменту, спочатку звільненої, а потім поновленої на роботі, і вже простяг був руку по вашингтонський довірник, щоб знайти номер її телефону, коли пролунав дзвінок у двері. Постуючи перед покоєм до дверей, Проглянути крізь шибки хто там, скло було поляроїдне, і я сподівався побачити чужого чоловіка чи двох. Сказати блобова атака, міг прийти Морісом, але на ганку я огледів добру знайому постать лікаря Волмера, який жив і приймав в одному з сусідніх будинків. Я відчинив і простягаючи руку, щоб узяти лікарів капелюх, пожартував. Якщо ви шукаєте пацієнтів містера Волмера, то дзвоніть в інші двері. Однак лікар капелюха не скинув. Пацієнтів у мене й так надто багато, Арчі. Тепер усі хворіють. Але кілька хвилин тому мені подзвонили по телефону і попросили дещо вам переказати. Дзвонив чоловік, він себе не назвав. Просив переказати вам особисто. опів пів на дванадцяту, а як зможете, то й раніше. Ви повинні бути в 214-й кімнаті в отелю на 23-й вулиці. «І подбайте, щоб не привести за собою хвоста». Я здивовано звів брови. «Оце-то новина. Я теж так думаю». А ще він сказав, що ви попросите мене тримати язика за зубами. «Це правда. Тому ж ви бачу і говорите, якось наче крізь зуби». Я глянув на годинник. «Без 13 хвилин одинадцята». Що він іще сказав? «Нічого. Попросив переказати тільки це». Але спершу запитав, чи зможу я сам зайти до вас і побачитися з вами особисто. Весь сайт отель, кімната номер 214. Саме так. Який у нього був голос? Не дуже привітний, не високий і не низький. Одне слово нічого особливого. Звичайний чоловічий голос. Гаразд, лікарю, велика спасибі! Якщо вам не важко, зробіть нам іще одну ласку. Ми саме ведемо одну дуже хитру мудру справу. А вас, мабуть, бачили, коли ви сюди йшли. Може, комусь закрутить знати, чого ви сюди приходили. Та якщо вас хто небудь спитає, я скажу, нібито ви передзвонили мені і попросили прийти подивитись, що у вас із горлом. Ні, так ми з вами припустилися б двох помилок. По-перше, той чоловік однаково довідався б, що з моїм горлом нічого не сталося. А по-друге, що я вам не дзвонив. Наш телефон підслуховують. І коли вони дізнаються, що ми одержуємо через вас повідомлення, ваш телефон теж підслуховуватимуть. Господи, але ж це незаконно. Тим більш цікаво. Отож, коли вас запитають, чого ви сюди приходили, можете обуритись і заявити, що це не їхнє собаче діло, або виявить люб'язність і скажіть, що приходили поміряти кров'яний тиск у Фріца. Хоча ні, адже ви не прихопили собою ніяких приладів. Ви приходили, я приходив до Фріца взяти рецепт приготування креветок по Бургунському. Це мені більш вподоби і до моєї роботи немає стосунку. Волмер рушив до дверей. Їй-богу, Арчі, справа у вас, бачу, таке хитромудра. Заперечувати я не став. Ще раз подякував лікареві, а він попросив переказати вітання Вульфу. Я причинив за ним двері, однак ланцюжка не накинув, бо збирався скоро йти з дому. Потім зайшов на кухню і сказав Фріцеві, що хвилину тому він дав лікарю Волмеру рецепт приготування креветок по Бурунському. Після цього я подзвонив з кабінету по внутрішньому телефону до оранжереї. В те, що можна підслуховувати і внутрішній телефон, я не вірю. Вульф узяв трубку і я доповів йому про візит лікаря Волмера. Він щось буркнув, а тоді спитав. «Що ви про все це думаєте?» «А нічогісінько». «Але це не ФБР». На що це їм здалося? А може після вчорашніх наших заходів хтось уже заворушився? Скажімо, Еверс або Міс Фенстер чи навіть Мюллер, які будуть розпорядження? Ульф тільки пхекнув і поклав трубку. І я, щиро кажучи, сам на це напросився. Дорогою до готелю мені ще належало виявити хвоста і позбутися його, а на все це потрібен час. І я, щоб не спізнитися, мав поспішати. Крім того, не слід забувати й про те, що Ернст Мюллер, хоч у це й не дуже вірилось, можливо образився за свою переламану руку і вирішив зі мною поквитатися. Отож я дістав з шухляда пістолет Морлі калібру 038, зарядив його, вклав кобуру, причепив її на плече під піджак. Проте могла виникнути потреба й в іншій зброї. Я відімкнув сейф і взяв з нашого резерву тисячу доларів потертими десятками-двадцятками. Звичайно, можна було сподіватися всього, наприклад, появи фотографій, де я красуюсь у товаристві голої жінки чи біля трупа або ще й було значого, але з такого становища я виплутуватимусь уже після того, як у нього потраплю. Коли я вийшов з дому, було за хвилину 11. -та. Не озираючись, я попростував до аптекарського магазину на розі 9-ї авеню. В телефонній буці я набрав номер гаража на 10-й авеню де стояв наш Герон. Машина, власне, належала Вульфу, але користувався нею я. Том Хеллоран, який працював у гаражі вже 10 років, довго не брав трубки. Однак я все-таки його дочекався і пояснив, що мені треба. Том пообіцяв бути готовим через 5 хвилин. Та я вирішив, що краще дати йому 10 і ще трохи затримався в магазині біля прилавка з дешевими книжками. Потім вернувся на 35-ту вулицю поминув наш цегляний будинок, завернув на 10-ту авеню, війшов до гаража і рушив до Герона, що стояв із запущеним дверном. Тому же сидів за кермом. Я забрався на заднє сидіння, скинув капелюх, згорнувся калачиком на самій підлозі і машина поїхала. Ногами цій фордівській моделі досить простору. Однак для цілого чоловіка шести футів на зріст, якого досвідченим акробатом аж ніяк не назвеш, місця внизу, звичайно, замало. Тож мені довелося досить скрутно. Хвилин через п'ять мені закралася підозра, що Том так різко гальмує і кидає машину на поворотах тільки для того, аби випробувати мої кості. Але я поклав собі триматися до останку. У мене вже геть потерпли ноги. А ребра, здавалося, ось-ось не витримають. Коли Тому шосте різко загальмував і нарешті сказав «Усе гаразд, старий, ми самі». «Тепер виклупуй мене звідси ломом, сто чортів» засміявся. Я ледве вивільнив голову і плечі, схопився за спинку сидіння, якось сів і надів капелюх. Ми стояли на розі 23 вулиці 9 авеню. — Ти певен? — спитав я. — Цілком, на всі сто процентів. — Чудово. Тільки іншим разом бери санітарну машину. На підлозі знайдеш у кутку шматок мов вуха. Візьмеш на згадку про мене. Я вийшов з машини. Том запитав, чи потрібен буде сьогодні мені ще, а я відповів, що ні, що я віддячу йому пізніше. І він поїхав. сайт отель гадючником не був, хоч багато хто називав його саме так. Очевидно, він мав погану славу, бо його фасад і вестибюль не бачили ремонту вже кілька років. Війшовши до готелю і ні на що, ні на кого не звертаючи уваги, зокрема й на лисого коридорного, я ступив до ліфта і натискнувку. Коли ліфт зупинився, я прочитав на ближніх дверях номер кімнати і зауважив, що моя рука мимоволі кознула під піджак і торкнулася пістолета. Я всміхнувся. Якщо мене жде Джон Едгар Гувер, йому, певно, доведеться шануватися, а тоді стане кулю. Кімната номер 214 містилася посередині коридора, ліворуч, і була замкнена. Мій годинник показував 11 годину 33 хвилини, я постукав. Почулися кроки, двері відчинилися. Я від подиву аж очі витріщи. Переді мною було червоне кругле обличчя і дебела постать інспектора Кремера з відділу вбив з поліції південної частини міста. Ви досить пунктуальні, буркнув він. Заходьте, кремер відійшов убік, і я переступив коріг. У мене такий натренований зір. Що, не отямившись іще від подиву, я вже машинально окинув поглядом кімнату. Доспальне ліжко, комод із дзеркалом, двоє крісел, стіл із бюром, який давно пора замінити, відчинені двері до ванної, та ледве встиг покласти пальто й капелюк на ліжко, як знову вражено застиг. Одне з крісел безбилиць було підсунута до столу, а на столі лежав пакет молока і стояла склянка. Боже мій, так Кремер купив це молоко для мене? «Я не ображусь, якщо ви не повірите мені». Я й сам не повірив своїм очам, але це було так. Кремер підійшов до другого крісла, того що з сів і запитав. «Ви прийшли без хвоста?» «Звичайно. Вказівки я виконую завжди». «Сідайте». Я сів у крісло біля стулу. Кремер не спускав з мене своїх сірих очей. Вульфів телефон прослуховується. Я звів на нього очі, і наші погляди зустрілися. «Слухайте, Кремере!» – сказав я. «Якби мені сказали назвати сотню людей, які могли б мене тут чекати, вас би серед них я не задав. Це для мене молоко, для вас». Тоді ви з гузду з'їхали. Ви не той інспектор Кремери, якого я добре знаю. І тепер я не уявляю, що мені робити. Чого це вас так цікавить, чи прослуховується наш телефон?» Бо я не люблю ускладнювати вже й так досить складних речей. Я люблю простоту. Мені кортеть знати, чи міг би я подзвонити вам додому і запросити вас сюди. О, подзвонити ви, звичайно, могли б, але тоді б я запропонував краще прийтися. Він кивнув головою. Гаразд. Я маю намір дещо у вас питати, Гудвіне. Мені відомо, що Вульф щепився з Фебер, І я хочу знати, в чому річ. Я хочу знати геть усе. Навіть якщо розповідати доведеться, цілий день. Я похитав головою. Це табу, і ви добре це знаєте. Табу, дідько б'яв, хопив. Вибухнув Кремер. А те, що я прийшов сюди? А що я тут правлю з вами теревені? Я гадав, у вас є трохи смальців в голові. Невже ви не розумієте, що я роблю? Не розумію. Я не маю ні найменшого уявлення про те, що ви робите. Тоді я вам скажу. Я все добре знаю, Гудвіне. Знаю, мені це належить знати, що ви з Вульфом іноді стинаєте кути. І я знаю також, що за певні рамки ви не виходите. Так ось, зараз ми тут із вами самі, і я дещо вам скажу. Години дві тому мене викликав до себе комісар поліції. Йому подзвонив Джим Перацо. Знаєте, хто це такий? Звичайно, я маю честь його знати. Директор Державної ліцензійної служби штату Нью-Йорк Бродвей, будинок номер 270 Атож, ви не помилились, але я не хочу тягти Сірка за хвіст. Фебер вимагає, щоб Перацо забрав у вас із Вульфом ліцензії приватних детективів. Перацо зажадав від комісара всі відомості, які має про вас поліція. А комісар знає, що я вже років зо два підтримую з вами контакти. І наказав мені подати докладний рапорт. Письмово. Адже вам відомо, що таке рапорт. Усе залежить від того, хто його пише. І перше, ніж сісти за рапорт, я хочу знати, що такого зробив чи робить Вульф, чого ФБР не може йому пробачити. Я хочу мати про це повне уявлення. Якщо вам треба виграти час і зосередитись, дуже добре дати роботу рукам. Скажімо, струснути попіл сигарети чи висікатись. Але я не курю. Отож довелося взяти зі столу пакет з молоком, надірвати ріжок і обережно наповнити склянку. Очевидне було одне. Кремер міг подзвонити, і викликати мене до себе в кабінет або прийти до Вульфа додому. Проте ні то, ні то він не зробив, маючи підозру, що наш телефон підслуховують, а за будинком стежать. Виходить, Кремер не бажає, щоб ФБР знало про його контакти зі мною і доклав чимало зусиль, аби влаштувати цю зустріч. Він розповів мені про ФБР, про пиратце і комісара, а для поліцейського інспектора розмовляти з приватним детективом – це просто ганьба. Отже, Кремер не хоче, щоб у нас забрали ліцензії. А це означає, йому щось гризе душу. І непогано було б довідатись, що саме. За таких обставин, перше ніж розповідати, та ще кому – поліцейському, слід було б зателефонувати Вульфу, дістати відповідні вказівки. А дана мені вульфом інструкція на такий непередбачений випадок полягала в тому, що я повинен покластися на здоровий глузд та власний досвід. І я вирішив так і зробити. Я відпив трохи молока, поставив склянку на стіл і сказав, «Ну, коли вже ви дозволяєте собі порушувати інструкції, то я можу зробити це тим більше. Річ у тім, я розповів йому всю історію» про візит місіс Бранер 100 тисяч доларів авансу, вечір із Лоном Коуеном, мою розмову з місіс Браунер та Сарою Дакос, про день згайний на Еверс Електронік, Ернста Мюллера, Джулію Фенстер, і про те, як я ночував на кушетці в кабінеті. У подробиці я не вдавався, але в загальних рисах розказав усе, ще й відповідав раз у раз на запитання Кремера. Коли я закінчив, моя склянка була порожня а Кремер уже тримав у зубах сигару. Взагалі він сигар не курить, а тільки жує їх, переводить, та й годі. Нарешті Кремер вийняв з рота сигару і промовив. Виходить, ті 100 тисяч доларів залишаться, хоч би там що йому. Я кивнув головою. І чек на моє ім'я. Я про нього згадував? Згадували. Вульф мене не дивує. З його шанолюбством на світі немає нікого нічого такого, за когось за що він не взявся б, коли йому заплатять. А ось ви мене здивували. Ви ж без біса добре знаєте, що з Фабер не повоюєш. Цього не дозволяє собі навіть білий дім. Це однаково, що тільки ятрити болячку, а не лікувати її. Вилізете на рожен і своє дістанете. Це ви з'їхали з гузу. Я знов налив собі молока і відповів Ви маєте рацію. Хоч так подивись, хоч так, а ви маєте цілковиту рацію. Ще годину тому я просто сказав би «Амінь». Але знаєте, тепер я дивлюсь на це діл інакше. Я згадував про те, що сказав учора ввечері містер Вульф. Він сказав, що наші заходи примусять діяти інших людей. Ось бачите, Фебер уже турбує перацу. Пераццо дзвонить комісарові, той дзвонить вам, а ви кличете на конфіденційну розмову мене, пригощаєте молоко, що здається абсолютно неймовірним. А коли могла статися одна неймовірна подія, то може статися й друга. Ви дозволите поставити вам одне запитання? Ставте. Ви не дуже полюбляєте Ніру Вульфа і, звісно, не любите мене. Чому ж вам хочеться подати комісарові такий рапорт, після якого позбавити нас ліцензій буде нелегко? Я цього не казав. Пусте. Я постукав пальцем по пакету з-під молока. Ось цьому підтвердженням. «То все ж таки чому?» Кремер підвівся, мовчки, спокійно, як і годилося в його літах і при його статурі. Підійшов на шпиньки до дверей, різко їх відчинив і вистромів голову в коридор. Очевидно, інспектор, на відміну від мене, не був такий певний, що не привів за собою хвоста. Потім він причинив двері, зайшов до ванної і в кімнату долину шум води. За хвилину Кремер повернувся з повною склянкою в руці. Він неквапом випив воду, поставив склянку на стіл, сів і, примружившись, глянув на мене. «Уже 36 років я служу в поліції», – промовив нарешті він. І оце вперше мені захотілося перекласти свої обов'язки на когось іншого. Я всміхнувся самими очима. «О, ви мені лестите, тобто містеру Вульфу». «Дурниці! Ні він, ні ви, мабуть, не знаєте, що таке лестощі» коли вони обліплені гарними ярликами. Слухайте, Гудліне, я хочу вас із Вульфом про щось повідомити. Тільки вас, ні Лона Коуена, ні Саула Пензнера, ні Роуен, ні Коу. Ясно? Ясно. Не розумію тільки, на що ви приплутуєте сюди міс Роуен, адже вона лише моя подруга. До того ж немає рації розповідати нам те, чим ми не зможемо скористатися. Ще як зможете. Але я нічого вам не казав. Про це нікому і ніколи ні слова. Гаразд, тут правда, немає зараз містера Вульфа, щоб і він дав слово честі. Але я зроблю це і за нього, за нас обох. Даємо вам слово честі. Досить і цього. Записувати нічого не треба. У вас і так не пам'ять, а манітофон. Вам що-небудь каже ім'я Моріс Елтхаус? і Кремер повторив прізвище по складах. Газети я читаю, кивнув я головою. Один із злочинів, який вам не вдалося розкрити – вбитий постріл у груди. Наприкінці листопада зброї не знайдено. У п'ятницю 20 листопада ввечері труп знайшла другого дня вранці прибиральниця. Смерть настала між восьмою вечора в п'ятницю і третьою ночі в суботу. Куля поцілила в груди, пройшла крізь серце, зачепивши ребро, вийшла на виліт через спину. Потім ударилася в стіну на висоті 49 дюймів над підлогою, але вже втратила силу і тільки купнула штукатурку. Елтхаус лежав в горі лиць, випроставши ноги. Ліва рука вздовж тіла, права на грудях. Одягнений, але без піджака, в самій сорочці. У кімнаті порядок, ніяких слідів боротьби. Як ви й сказали, зброї не знайдено. Я розповідаю не дуже швидко. Ні. Якщо у вас виникнуть запитання, перебийте мене. Це сталося у вітальній його квартири на третьому поверсі, Арбор Стріт, будинок номер 63. У квартирі дві кімнати, кухня і ванна. Елт Хаус мав 36 років. Він жив там три роки з самотою і досить просто. Журналіст. За останні чотири роки написав сім статей для журналу TikTok. У березні цього року збирався одружитись із 20-річною дівчиною на ім'я Меріан Хінклі з редакції TikTok. Я міг би звичайно розповідати далі, міг би навіть принести сюди досьє, але там немає нічого про те, що він робив, де бував, з ким бачився і товаришував. У всякому разі, нам його досьє не допомогло. Ви забули згадати про одну невеличку деталь калібр кулі. Нічого я не забув, кулі не було. Там її не було. Я витріщив очі. Оце то так. З біса хай не й вбивця. Та вже ж. Охайний і розсудливий. Він, схоже, стріляв з револьвера калібру 0,38, чи більшого. Тепер іще дві деталі. Перша. Останні три тижні Елтхаус збирав матеріали про ФБР для статей в журналі TikTok. Але в квартирі не виявлено ніякого сліду тих матеріалів, ані чогісенького. Друга. У п'ятницю, близько 11:00 вечора, троє агентів ФБР вийшли з будинку номер 63 на Арбор-стріт, завернули за риф, сіли в машину і поїхали. Я сидів і мовчки дивився на Кремера. Є багато причин мовчати, але головна полягає в тому, що людині просто нічого сказати. Отже, виходить, що Елтхауза вбили ті троє, провадив далі Кремер. Але чого вони приходили до нього? Щоб убити? Звичайно, ні. Тут можливі кілька версій. Найвірогідніше, на мою думку, така. Вони подзвонили до нього по телефону. Альтхаус трубки не взяв, і вони вирішили, що його немає вдома. Тоді вони приїхали на квартиру, подзвонили двері, але господар знову не відповів. І вони самі відімкнули двері і війшли зробити таємний обшук. Альтхаус схопився за револьвер, але один із тих трьох вистрілив перший. У Вашингтоні їх там добре вчать цього діла. Потім вони взяли те, про що прийшли, і вшилися, а кулю прихопили з собою. Адже вона була з їхнього револьвера. Я слухав. Зроду я ще не слухав так уважно. Потім спитав. Він мав револьвер? Так, Сміт і Весен, калібру 0.38. Алтхаус мав дозвіл. Але в квартирі револьвера не знайдено. Феберівці забрали його з собою. Бо зна тільки навіщо. В шухляді лежала лише майже повна коробка патронів. Я мовчки дивився на Кремера і нарешті озвався. Отже, ви таки розкрили цю справу. Вітаю вас. Посміятись на шибениці, Гудвіне. Вам розказати, як це виглядає? Не треба. Але хто їх усе ж таки бачив? Кремер похитав головою. Я скажу вам усе, що завгодно, тільки не це. Та нічим вам той чоловік не допоможе. Він бачив, як ті троє вийшли з будинку, сіли в машину і поїхали. Він також записав номер машини. Ось що і звідки ми знаємо. Але в нас зв'язані руки, навіть коли ми тих трьох назвемо, що це нам дасть. Я знаю десятки вбивць і можу назвати їхні імена, та що з того, коли я не маю змоги довести їхньої вини. Але цього разу, коли йдеться про ту кляту зграю, я раден віддати свою річну платню, аби лише піймати їх на гачок і посадити. Бо це не їхнє місто, а моє, наше, поліція Нью-Йорка. А ми з їхньої ласки вже кілька років змушені тільки стояти осторонь та скреготати зубами. А тепер сто чортів. Вони вже вдираються в домівки громадян у моєму районі, вбивають людей і сміються наді мною. Сміються? Невже таки сміються? А вже ж. Я поїхав на 69-ту вулицю і розмовляв з Регом. Я сказав, ви певна річ знали про те, що Альтхаус збирає матеріали для статті. І за ним, мабуть, стежили, того вечора, коли сталося вбивство. Коли так кажу, то я буду вельми вдячний за допомогу, а Рех мені відповідає. Він, мовляв, залюбки допоміг би, якби його спромога, тільки ж у них, бачите, надто багато важливіших справ, щоб морочити собі голову ще й вбивством якогось нікчемного писаки. Я, звісно, йому не сказав, що тих трьох бачили, він би просто зарегатав мені в очі. Жовна в Кремера напружено працювали. Звичайно, все це обговорювалося в комісара поліції. І не раз. Але руки в мене зв'язані. Ох, з яким задоволенням ми притисли б до стіни ту ватагу бивць. Але ще ми підемо в суд і чого доб'ємось. Отож ми вирішили цю справу закрити. А я собі сказав, я не тільки напишу комісарові рапорт про Вульфа та про вас, а й побачуся з вами, побалакаю. Не думаю, що у вас заберуть ліцензії. Але про те, що ми з вами зустрічались, я йому не скажу. Кремер устав і взяв з ліжка своє пальто й капелюх. Можете спокійно допивати молоко. Сподіваюся, місіс Бранер не викинула гроші на вітер. Він простяг мені руку. Що ж, щасливого вам нового року. Вам теж. Я підвівся й потиснув руку. А той чоловік їх упізнає, якщо буде треба? Боронь Боже, гудвіне. Один проти трьох? Я розумію. Та хоч би для того, щоб збити декому пиху. Він зможе їх упізнати? Можливо, сам він каже, що зможе. Ну ось, я і розповів вам усе, що знаю. Не приходьте до мене, не дзвоніть. Дайте мені кілька хвилин, щоб я міг піти звідси. У дверях він обернувся і додав. Вітайте від мене, Вульфа. І пішов. Я на встоячки допив молоко. Розділ п'ятий. Коли я вийшов з вестибюля Вест Сайд готелю, було 20 хвилин на першу. Мені захотілося пройтись. По-перше, хвоста я за собою і досі не помічав. А прогулюватись і раз по раз не озиратися, чи не набивається тобі хтось у товариству, просто розкіш. По-друге, не хотілося морочити собі голову по думками. А коли я гуляю, такі думки якщо і зринають, то не встигають вилитись у слова. А по третє Мені забаглося оглянути деякі варті уваги місця. Видався погожий, майже безвітряний зимовий день. Я дійшов до 6-ї авеню і повернув у південному напрямку. Ви краще зрозумієте, які гадки самі собою зринають у мене на прогулянці, коли я скажу, що переходячи в Ашингтон-сквер, я подумав про одну дивну обставину, а саме, що Арбор-стріт лежить у вілліджі. Цю думку не можна назвати похмурою, адже у вілліджі живе близько чверті мільйона людей, і мені відомі, куди дивніші обставини. Однак цей приклад дає чудове уявлення про те, які роздуми навіює на мене прогулянка. На Арбор Стріт я бував і раніше, але з моєю розповіддю ті візити ніяк не пов'язані. Це така собі вузенька вуличка завдовжки всього три квартали з двома рядами старих трилляних будинків. Будинок No63 стояв приблизно посередині вулиці і нічим особливим не вирізнявся. Я став на протилежному тротуарі і почав розглядати будинок. Вікна третього поверху, де жив і вмер Моріс Елтхаус, були завішані жовто-коричними шторами. Я пройшов заріг, де того ввечора стояла машина ФБР. Пройшов, як я вже казав, просто так, прогулюючись, без хвоста. Але заразом я, звичайно, оглядав професійним оком і місце злочину до розслідування якого мені, можливо, доведеться приступити. Іноді така прогулянка допомагає. Щоправда, тільки мені, а не Вульфу. Той ні за що не підійде навіть до вікна подивитися на місце злочин. Звісно, непогано було піднятися на третій поверх і оглянути квартиру Елтхауза. Але мені хотілося встигнути додому на Ленч, отож я вернувся на Крістофер стріт і спинив таксі. Так, мені хотілося встигнути додому до Ленчу, і причиною цього було наше домашнє правило – про справ за столом не розмовляти. Та коли Фріц відчинив мені двері, і я почепив пальтою капелюхну вішалку, було вже 20 хвилин на другу. Отже, Вульф уже за столом. Виходячи до їдальні і сідаючи на своє місце напроти нього, я сказав кілька слів про погоду. Вульф, пережовуючи смажену телятину, щось буркнув у відповідь. Прийшов фріц із старелем, і я також поклав собі шматок м'яса. Зрештою, я на якийсь там пішак і спробував натякнути вульфові, що правила часом бувають з біса безглузді. Додержуючись одних, поїсти можна із задоволенням, а додержуючись інших, можна просто зіпсувати собі апетит. Правило вульфа апетиту мені не зіпсувало, зате й розмова у нас не вийшла. Щоправда, апетиту мені додала інша обставина. Коли ми повставали за столу, я сказав Вульфові, що хочу дещо показати йому в підвалі. Я рушив попереду через передпокій. потім ми повернули праворуч і спустилися сходами вниз. У підвалі була кімната Фріца, ванна, комірчина і велика зала з більярдом. Тут стояла не тільки звичайна висока лавка, а й велике зручне крісло на підвищенні для Вульфа. У цьому кріслі Вульф умощувався, коли в нього з'являлося бажання подивитися, як ми з Саулом Пензером орудуємо киями, а це відбувалося десь раз на рік. Отож я привів Вульфа до більярдної клацнув вимикачем, і коли в залі спалахнуло світло, промовив. Це ваш новий кабінет. Сподіваюсь, він вам сподобається. На чи ФБРівці можуть поставити в будинку потайні мікрофони, не побувавши в ньому. Тут у них з мільйона тільки один шанс. Баща менше. Сідайте. Я примостився з краю на більярдному столі обличчям до крісла. Вульф сердито глипнув на мене. «Ви що? Серйозно? Чи хочете мене подражнити?» «Про це не слід забувати. Я не хочу, аби стало відомо, що інспектор Кремер переказав вам вітання. Купив мені пакет молока, потис руку і побажав щасливого Нового року. Дурниці!» «Ні, сер. то був Кремер. В номері готелю? А Вульф вийшов на підвищення сів у крісло. Доповідайте, буркнув він. Я не квапом, намагаючись не пропустити жодного слова, почав переказувати свою розмову з Кремером. Якби ми сиділи в кабінеті Вульфа, він би відкинувся на спинку крісла і заплющив очі. Але крісло в більярній було для нього незручне, і він мусив сидіти рівно. Хвилин десять губи в нього були міцно стулені. Чи то він так уважно мене слухав? чи то через те, що сидів у незвичній для себе позі, а може того і того. Я закінчив розповідати про своє блукання по місту і зауважив, що хто-небудь із перехожих, хто гуляв по той бік вулиці з собакою, або хтось із мешканців двох будинків напроти, мабуть, бачив, як ті троє вийшли з будинку 63 і рушили до машини за рогом. А може навіть помітив її номер. Якраз на розі стоїть вуличний ліхтар. Вульф гучно втягнув носом повітря і видихнув його через рот. Ніколи б не подумав, нарешті озвався він, що містер Кремер може виявитись таким віслюком. Як в нововою. Так воно й здається, я розумію. Але він не знав, чому ФБР нами зацікавилось, поки я йому не сказав. Він тільки здогадувався, що ми чимось їм дозилили. А в нього не розкрита справа про вбивство і він не може довести вини за неї феберівців. Ось Кремер і надумав підкинути цю справу вам. Кремер гадає, що ви маєте, хай навіть невеличкий шанс, її врятувати. Скажіть щиро, вас це тішить? Подумайте лише, на який ризик він зважився? Він навіть ні на не замислювався над тим, що я розповів йому про місіс Бранер. Але тепер це до нього певно дійшло. Він мабуть таки збагнув, тут щось не те. Припустімо, ви здійсниєте чудо – доведете, що вбивство – справа їхніх рук. І їм не пощастить викрутитися. Цим ви своєї клієнтки не виконайте. Їй було б вигідно, а ви заробили б гонорар, якби дістали змову заявити ФБР. Послухайте, я кину розплутувати це вбивство, якщо ви припините стежити за місис Бранер. Але Кремерові це припаде не до смаку. Він бо не того домагається. Та й вам таке зрештою не сподобається. «Ви не звикли укладати угоди з вбивцями?» «Я висловився зрозуміло?» «Мені не подобаються ваші займенники», – пробурмотів Вульф. «Гаразд. Тоді скажімо так. Ми, нас, нам...» «Я теж звик до іншого». Вульф похитав голову. «Все це казна що?» Кутики його рота скривилися. Я втупився в нього і вигукнув: «Якого дідька, ви посміхаєтесь?» «Казна що?» Тут так, або-або. Ви самі сказали. Довести, що того чоловіка вбили ФБРівці, марна праця. Чудово. Тоді ми доведемо, що ФБРівці його не вбивали. Це нам вигідно, а далі? А далі побачимо. Вульф простяг у мій бік руку. Ось поміркуйте, Арчі. Ми з вами не мали нічого. Інформація містера Раковина, суща дрібниця. Вона не давала нам навіть слабкої надії. А тепер, завдяки містерові Кремеру, ми дістали гарний горішок у вигляді нерозкритого вбивства, яке серйозно плутане ФБР. Байдуже, його співробітники вчинили той злочин чи ні? Це явний виклик нашому вмінню і нашому хисту, якщо ми їх узагалі маємо. Безперечно, спершу ми повинні з'ясувати, хто вбив того чоловіка. Ви бачили кремера і чули, як він про це розповідав. Він справді певний, що це справа рук ФБР? Певний. Справді. Він так гадає. І не байдужий до цього. Кремер називає ФБР клятою зграєю, ватагою вбивців. Довідавшись, що на місці злочину побували три ФБРівці в той самий час, коли загинув Афтхаус, він, очевидно, відкинув решту версії. Але ж Кремер досвідчений поліцейський. Якби там була інша ниточка, він би за нею хопився. Одначе такої ниточки видно не виявилось. І справді. Якщо Летхаус був уже мертвий, коли в квартиру проникли Фаберівці, то чому вони про це не повідомили в поліцію? Звичайно, не називаючи себе вже після того, як пішли з квартири. Однак вони чомусь вирішили закраще мовчати. Напрошується запитання, чому? Те саме щодо кулі. Мало хто з убивць може додуматись, що куля пройшла на виліт, ударилася в стіну і впала на підлогу. А вони знайшли її і забрали з собою. Для такого стріляного вовка, як Кремер, це дуже важлива обставина. Тож мені не дивно, що ви запитали, чи справді він певний. Вульф звів на мене похмурий погляд і промовив. А хто цей Рек, про якого згадував містер Кремер? Річард Рек – найголовніший ФБРівець у Нью-Йорку. Він керує місцевим управлінням ФБР. Але ж він знає, чи здогадується, що Елтхауза вбив хтось із його людей. Про це слід запитати в нього самого. Рех може й знає, що це зробив хтось із його людей, а може й не знає. Адже сам він там не був. Він не такий дурень. Вистачає в нього розуму для того, щоб не вірити усьому, що йому доповідають підлеглі. А це має значення? Можливо. Можливо, навіть дуже велике. В такому разі, на мою думку, він або напевно знає, що Елтхау вбили його люди, або вважає це йому вірним. А то він був би з Кремером куди відвертіший коли той прийшов просити в нього допомоги. Часом Фебер любить зробити послугу місцевій поліції, коли це йому нічого не варто. Скажімо, не вадить їхньому престижу. Крім того, Рег певно знає, що Кремер не став би заперечувати проти негласного обшуку Феберівцями квартири Альтхауза, Адже поліція, як ви знаєте, робить це також. Отож, можливо навіть, що куля лежить у шухляді самого Рега. А яка ваша власна думка? Ви згодні з містером Кремером? Дивне запитання з вашого боку. Ні я, ні ви поки що не зможемо мати власної думки. Може, Альтхауза застрелив домовласник за те, що той не заплатив часом за квартиру? Або, або, або. Вульф кинув головою. В цьому ми і повинні розібратися. І почнете ви сьогодні ж. А що, вирішуєте самі. Може, сім'я Альтхауза? Його батько Девід Альтхауз, якщо не помиляюсь, дамський кравець? Так, Сьома Авеню. Я зліз із більярдного столу і став на ноги. Оскільки нам краще, щоб убивцею виявився не співробітник ФБР, то мені здається, нас не повинно цікавити, який матеріал Альтхаус зібрав про ФБР. Нас цікавить усе. Вульф зробив гримасу. І якщо вам трапиться людина, з якою, на вашу думку, мені треба поговорити, ведіть її сюди. Він знову зробив гримасу і додав. Її чи його? Охоче. Перший візит я складу в редакцію газет. Перегляну там вирізки, а крім того, в Луна можуть знайтися які-небудь неопубліковані факти. А ще до зустрічі з вами. То як я приведу сюди і виведу звідси чужу людину? Може вони стежать не тільки за парадними дверима, а й за чорним ходом? Через двері. Ми розслідуємо вбивство, до якого Фабер не причетне. Принаймні так містер Рек заявив містеру Вікремеру. І цього разу містер Кремер на нас не поскаржиться. В такому разі мені нема чого оглядатися на хвоста? Ну, звісно. Уже легше, сказав я і пішов. Розділ 6. Мій годинник показував за 20 хвилин 5-ту, коли завернув до аптекарського магазину поблизу центрального вокзалу. Я поортав манхетенський телефонний довідник, зайшов до будки, щільно причинивши двері, набрав номер. З підшитих вирізок у редакції газет а також відлона ковена, з умовою тримати це в таємниці, я довідався багато нового заповнив у записничку сторінок 12. Все те у мене збереглось і до нині, але в книжці зайняло б теж сторінок 12. Тому я розповім тільки те, що потрібно, аби ви зрозуміли подальші події. Ось головні дієві особи. Моріс Альтхаус, покійний, 36 років, зріс 5 футів, 11 дюймів, Вага – 170 фунтів. Брюнет привабливої зовнішності мав успіх серед жінок, а ще більше – серед чоловіків. У 62-му 63 х роках роман з однією актрисою, прізвища не вказуємо. Писав статті і цим заробляв близько 10 тисяч доларів на рік. Але, очевидно, діставав матеріальну підтримку від матері, хоч батько про це й не знав. Коли саме вирішив одружитися з Меріан Хінклі, ніхто не знає. Проте до знайомства з нею, наскільки відомо, постійної подруги кілька місяців не мав. У його квартирі знайдено рукопис незакінченого роману – 384 сторінки машинопису. Ніхто з редакції «Газет», зокрема Елон Коуен, не може назвати навіть вірогідну вбивцю. До смерті Елтхауза ніхто в «Газет» і не здогадувався, що він збирав матеріали для статті про ФБР. І це, на думку Коуена, ганьба для журналістики. Взагалі, редакції газет, зокрема. Очевидно, Елтхаус користувався послугами приватних шпігів. Девіт Елтхаус – Морісів батько. Близько 60 років. Один із компаньйонів фірми Елтхаус і Грейв – Grave, жіночі сукні та костюми моди Пегі Пілігрім. Дивитись місцеву газету. Девіт Елтхаус шкодував, що Моріс, його єдина дитина, відмовився брати участь у справах фірми, і в останні роки їхні взаємини були досить напружені. Айвена Альтхауз – дружина містера Альтхауза. Протягом майже двох місяців, що минули після смерті сина, відмовляється зустрічатися з репортерами і взагалі з будь-ким Приймає лише небагатьох близьких друзів. Меріан Хінклі – 24 роки. Близько двох років працює у відділі вивчення попиту редакції TikTok. Серед газетних вирізок зберігається її фотографія, з якою неважко зрозуміти, чому дівчина впала в око Морісові Альтхаузу. Також відмовлялася розмовляти з репортерами, проте одній понозливій журналістці з редакції «Пост» таки вдалося добути неї інформацію для цілого розвороту, після чого в газет знялася колотнеча. А одна жінка з газет так розгнівалася – що висунула версію, за якою Меріан Хінклі застрелила Елтхауса з його ж таки револьвера. Він нібито її зраджував. Однак ця версія зазнала поразки. Тімоті Квейл, близько 40 років, був старшим редактором журналу TikTok. До списку я заніс його через те, що він вчинив сварку з одним журналістом із Daily News, який намагався підстерегти Меріан Хінклі в вестибюлі редакції TikTok. Такий галантний чоловік заслуговує на увагу. Вінсент Ярмек. Близько 50 років, старший редактор журналу TikTok. Його я вписав сюди тому, що ідею підготувати статтю про ФБР подав Алтхаузові саме він. На цю кампанію великих надій я не покладав. Спершу мені спало на думку побачитися з актрисою. Однак її бурхливий роман з Алтхаузом минув понад рік тому, а крім того, я вже кілька разів мав до діла з актрисами і знаю, що на них краще просто дивитися з п'ятого чи шостого ряду в партері. Від обох старших редакторів нічого путнього, звісно, не почуєш. Батько, мабуть, теж не скаже нічого нового. Меріан Хінклі затнеться зі мною. Найбільше я сподівався на матір. І саме їй оце дзвонив. І збутки телефону автомата. Головне, звичайно, полягало в тому, щоб викликати її до телефону. Жінці, що взяла трубку, я свого прізвища не назвав. А тільки попросив офіційним тоном переказати місіс Алтхаус, що дзвоню з будки, що поруч зі мною стоїть співробітник ФБР, і я повинен з нею поговорити. Це подіяло. Через кілька хвилин у трубці почувся інший жіночий голос. Хто це? Ви з ФБР? Місіс Алтхаус? Так. Мене звати Арчі Гудвін. Я не з ФБР, я працюю... Приватного детектива Ніру Вульфа. Зі мною в кабіні немає ніякого співробітника ФБР, але він тут неподалік. Стежить за мною. Ходить хвостом. Він слідкуватиме за мною і до вашого будинку. Але якщо для вас це не має значення, то для мене теж. Мені треба з вами побачитись і якщо можна, то зараз же. Це... Я нікого не приймаю. Я знаю. Ви, мабуть, чули про Ніру Вульфа? Ви знаєте, хто це? Знаю. Один чоловік, якого містер Вульф добре знає, повідомив йому, що вашого сина вбили агенти ФБР. Ось чого за мною стежать і чого мені треба з вами побачитись. Я можу бути у вас через 10 хвилин. Ви запам'ятали моє ім'я? Арчі Гудвін. Запала пауза. Нарешті місіс Алтхаус промовила. Ви знаєте, хто вбив мого сина? Ім'я вбивці? Ні. Сам я взагалі нічого не знаю. Мені тільки відомо, що про це сказали містери Ви Це все, що я можу сказати по телефону. І ми вважаємо, що міс Меріан Хінклі слід знати це теж. Ви б не могли подзвонити їй і запросити її до себе, щоб я побалакав з вами обома зразу. Як ви на це дивитесь? Я, звичайно, можу їй позвонити. Ви репортер із газети? Знов пускаєтесь на хитрощі. Ні. Якби я був репортером, це було б з мого боку великою дурницею. І ви мене витворили в шию, я Арчігубін. Але ж я не довга пауза. Ну, гаразд. Швейцар попросить вас показати якесь посвідчення особи. Я згодився і хутко повісив трубку, поки місіс Елтхаус не придумала. Виходячи з дому, я вирішив не звертати на хвіст уваги, але тепер, виглядаючи на вулиці таксі, мимоволі зазирав до машин, що стояли неподалік. Аж коли я нарешті сів у таксі, поїхав у Медісон-авеню до парк-авеню, на душі мене стало спокійніше. Я вже не крутив головою. Бісу тих шпігів. Це був характерний для парк-авеню в районі 80-х вулиць багатоквартирний житловий будинок. Дашок над під'їздом. З дверей вискочив слуга відчинити дверцята таксі. Гумовий килимок біля порога, щоб не бруднити справжню килима у вестибюлі. І все ж це був першокласний будинок. Бороль швейцара тут не виконував слуга біля входу. Я показав швейцарові ліцензію приватного детектива. Він довго її вивчав, нарешті повернув мені, назвав номер квартири місіс Althouse 10Б. Я рушив до ліфта. На 10-му поверсі мене зустріла дівчина у форменому костюмі. Взяла моє пальто й капелюх, сховала в стіну шафу і склепистим коридором провела до кімнати. Більшої навіть, ніж у Лілі Роуен, де могли танцювати водночас пар двадцять. До людей, що мають такі кімнати, в мене своя мірка. Не килими, не меблі, не штори чи шпалери, а картини на стінах. Коли я розумію, що там намальовано, то все гаразд. Та коли я тільки здогадуюсь, що на них, тоді треба бути насторожі, бо від господарів можна сподіватися, чого завгодно. Проте кімната, до якої мене привели, витримала іспит успішно. Я саме розглядав полотно, на якому під деревом сиділо троє дівчат, коли почулися кроки і я обернувся. Так, це була вона. Руки, правда, не подала, але не з ким, яким голосом промовила. Містер Гудін, я Айвена Елтхаус. І рушила до стільця. Мій іспит ця жінка витримала б навіть тоді, якби тут не було тої картини. Сама невеличка, струнка, волосся сиве, трохи здивований погляд, і в усьому щирість і відвертість. Я поставив стільця так, щоб сидіти обличчям до господині, і вирішив бути з нею якомога щирішим і відвертішим. Місіс Елтхаус сказала, що міс Хінклі прийде ось-ось, але відкладати розмову їй, мовляв, не хотілося. Як вона зрозуміла мене по телефону, її сина вбив агент ФБР, це правда? Жінка подивилася мені в очі і наші погляди зустрілися. Не зовсім, відповів я. Я сказав, що про це один чоловік повідомив містера Вульфа. Але спершу я повинен трохи розповісти вам про самого містера Вульфа. Він трохи той, чоловік дивакуватий, і про нью-йоркську поліцію має свою думку. Містер Вульф обурений ставленням поліції до нього самого і до його роботи. І вважає, що вона зайве втручається в його справи. Вульф читає газети і особливо цікавиться повідомленнями про вбивства. І ось кілька тижнів тому він помітив, що поліція й районна прокуратура облишили розслідувати вбивство вашого сина. І коли Вульф довідався, нібито ваш син збирав матеріали для статті про ФБР, у нього закралася підозра, що слідство припинено не випадково. Коли так. Є нагода добряче допекти поліції, і містер Вульф зробить це з великим задоволенням. Місіс Елтхаус дивилася на мене майже не кліпаючи очима. Одне слово, провадив я. Хоч доказів на руках, ми поки що й не маємо. Містер Вульф вирішив почати розслідування. Ми вже з'ясували одну обставину, про яку не згадувалося в газетах. Це те, що ніяких паперів чи записів про ФБР у квартирі вашого сина поліція не знайшла. «Ви певно про це знаєте». «Знаю», – кивнула головою місіс Елтхаус. «Я так і думав, тому й згадав про це. Нам відомі інші факти, але я дістав казівку про них не говорити. Сподіваюся, ви мене зрозумієте. Містер Вульф хоче приберегти ці факти до того часу, коли він матиме досить підстав діяти рішуче. Але вчора один чоловік сказав містеру Вульфу, нібито знає, що вашого сина вбили агенти ФБР». І він підкріпив свої слова деякими фактами. Я не можу назвати вам прізвища того чоловіка і тих фактів, але ця надійна людина і його відомості не викликають сумніву. Однак їх не досить, щоб довести злочин. Тому містер Вульф хотів би знати все, що ваш син дізнався про ФБР і, можливо, розповідав близьким йому людям. До таких людей належить певна річ і ви, та міс Хінклі, а також містер Ярмак. «Я дістав указівку пояснити вам, що містер Вульф не шукає клієнта і не жде від вас винагороди. Все це він робить з власної ініціативи і ніякої плати не сподівається і не бажає. Місіс Елтхаус і досі не зводила з мене пильного погляду, але думки її видно були поглинені іншим. Жінка щось обмірковувала. Нарешті вона озвалася. Я не бачу причини і замовкла». Я хвилю зачекав, потім промовив. Слухаю вас, місіс Елтхаус. Я не бачу причини, чому б мені не розповісти вам. Одразу після того, як містер Ярмек мені сказав, що ніяких матеріалів про ФБР у синовій квартирі не знайшли, мені закралася підозра. Це справа рук ФБР. Такої самої думки містер Ярмек та міс Хінклі. Я не вважаю себе мстивою людиною, містер Гудін. Але ж Моріс був мій... Голос у неї затремтів, вона замовкла. Але тут таки повела далі. Він був мій син. Мені й досі не віриться, що його, що його вже немає. Ви знали Моріса? Ви коли-небудь його бачили? Ні. Ви детектив? Так. І ви сподіваєтесь, що я допоможу вам знайти тих, хто винен у смерті мого сина? Гаразд, я теж цього хочу. Тільки не думаю, що зможу вам допомогти. Він рідко розмовляв зі мною про свою роботу. Навіть не пригадуючи що коли-небудь згадував про ФБР. Міс Хінклі і містер Ярмек уже питали мене про це. Шкода, що я не можу нічого розповісти вам з цього приводу. Дуже шкода. Бо коли Моріса вбили агенти ФБР, то я сподіваюся, що ви них покарають. У Старому Завіті сказано – не мсти. Але Аристотель писав, що помста справедлива. «Знаєте, я про це думала, і мені здається...» Місіс Елтхаус повернула голову в бік коридора. Почулися голоси. Двері відчинились, і на порозі з'явилася дівчина. Коли вона війшла, я встав, але господиня сиділа далі. Фотознівки в теках, редакції газет відбивали дійсність надто бліду. Маріан Хінкрі була просто чарівна. Вона була і не блондинка, і не брюнетка, а щось середнє. Одне слово шатенка з блакитними очима. Ступала рівно, легко. І якщо й носила капелюшок, то, мабуть, залишила його перед поколем. Меріан Хінклі підійшла до місіс Алтхаус і поцілувала її в щуку. А коли господиня назвала моє ім'я, обернулась і подивилася в мій бік. Поки її блакитні очі вивчали мене, я наказав своїм не бачити нічого, що не стосується справи. Нарешті місіс Алтхаус запросила дівчину сісти, і я підставив її стілець. Вона сіла й промовила до місіс Алтхаус. «Якщо я правильно зрозуміла вас по телефону, ви сказали, нібито містер Вульф знає, що це справа рук Фебер, це так?» «Боюся, що я сама не зовсім правильно це зрозуміла», – відповіла місіс Алтхаус. «Може, ви самі й поясните, містер Гудвін?» Я пояснив, звернувши увагу на три обставини чому Вульф зацікавлений у цій справі, що викликало в нього підозру, і як цю підозру підтвердили вчора слова того чоловіка. Я додав також, що Вульф поки не знає, напевно, ФБР це чи ні, і, звичайно, не може нічого довести, але має такий набір, і саме тому я, мовляв, сюди і прийшов. Міс Хінклі невдоволено глянула на мене і промовила. Але я не розумію. Містер Вульф повідомив поліцію про те, що йому розповів той чоловік. «Вибачте, але я, мабуть, не зовсім ясно висловився. На думку містера Вульфа, поліція або знає, або підозрює, що це вчинило ФБР. Через те йому хотілося б, наприклад, довідатись, чи поліція вас не турбує. Чи не приходять до вас поліцейські раз у раз із тими самими запитаннями? Місіс Алтхаус? Ні. Міс Хінклі? Ні. Але ж ми і так розповіли їм про все, що знали. Це не має значення». Коли поліція розслідує вбивство і не може напасти на слід злочинця, вона не дає спокою нікому. А от цього разу складається таке враження, наче вона про всіх просто забула. Це одне, що нам потрібно було знати. Місіс Елтхаус щойно мені сказала, нібито ви з містером Ярмиком вважаєте, що Моріса вбили агенти ФБР. Це правда? Так, так звичайно. Адже в його квартирі не знайшли ніяких матеріалів про ФБР. Ви знаєте, що то були за матеріали? Що йому вдалося розкопати? Ні, я про це не знаю. Моріс ніколи мені про таке не розповідав. А містер Ярмак знає? Хто зна, але не думаю. Міс Хінклі, а як ви самі ставитесь до всього цього? Ви хочете, щоб убивцю Моріса Елтхауза піймали, хоч би там хто він був? Щоб його піймали і покарали? Звичайно, хочу, безперечно, хочу я повернувся до місіс Алтхаус. Ви теж цього хочете. Чудово. Але немає сумніву, що поки за цю справу не візьметься Ніро Вульф, убивцю не піймають. Ви, мабуть, знаєте, що містер Вульф ніколи не виходить з дому і ні з ким ніде не зустрічається. Отож, вам доведеться прийти до нього в його дім. Вам і міс Хінклі. І якщо можна містерові ярмаку. Ви можете прийти сьогодні о дев'ятій вечора? Ну... Місіс Елтхаус стисла свої переплетені пальці. Я не «Що це дасть?» Адже я не розкажу йому нічого нового. А хто зна? Мені самому частенько здається, що я не маю чого йому розповісти. Але потім переконуюсь, що помилявся. Навіть якщо він тільки дійде висновку, що жодна з вас не може йому нічого розповісти, і це вже допоможе. То ви прийдете? Я гадаю, місіс Елтхаус Подивилась на дівчину, яка колись мала стати її невісткою. Так кивнула головою міс Хінклі. «Я прийду». Я ладен був обійняти її поцілувати. І це, як мені здалося, мало б безпосередній стосунок до справи. «А ви зможете привезти з собою містера Ярмака?» – спитав я. «Не знаю, я спробую. Чудово!» – я підвівся. «Нашу адресу, міс Хінклі, ви знайдете в телефонному довіднику, потім до місіс Елтхаус». Мушу вам сказати, що Фабер, мабуть, стежить за нашим будинком. І про ваш візит знатиме. Якщо вам це байдуже, то містерові Вульфу тим більше. Він навіть хотів би, щоб Фабер знала, що він розслідує обивство вашого сина. Отже, о дев'ятій. Обидві жінки кинули головою, і я пішов. У передпокої служниця зохотилась потримати мені пальто. І я, аби лише не ображати дівчину, заперечувати не став. Унизу в вестибюлі з погляду слуги, коли той відчиняв переді мної двері, я зрозумів, що швейцар уже встиг йому шепнути, хто я такий. І я, щоб до кінця лишитися в його очах детективом, на прощання зміряв бідулаху пронизливим, підозріливим поглядом. На дворі вели свій карколомний танок сніжинки. Я сів у таксі і поїхав до центру міста. Чи їдуть за мною шпиги, я знову не дивився. Я міркував про те, що коли хвіст і вчепився за мною, річ цілком вірогідна. До цієї хвилини один долар з кожних 100 доларів податку від прибутків Вульфа і один з кожної тисячі доларів податку від моїх прибутків ідуть на отримання державних службовців, які оце без будь-якого запрошення набиваються мені в компанії. І такий розподіл, на мою думку, не зовсім справедливий. Вульф щойно спустився з оранжереї, де він щодня від четвертої до шостої чаклував над своїми орхідеями і зручно мостився у кріслі зі скарбами нашої мови в руках. Увійшовши до кабінету, я замість рушити, як звичайно, до свого столу, затримався на порозі. І коли Вульф нарешті підвів на мене очі, рішуче показав пальцем униз, повернувся і збіг з кодами в підвал. Тут я ввімкнув світло і сів з краю на більярдному столі. Минуло дві хвилини, три, чотири. Нарешті почулися кроки. І в дверях з'явився вульф. Люто зиркнувши на мене, він сказав. Я цього не потерплю. Я звів брови. То мені все писати? Пхе! По-перше, ризик тут зовсім невеликий. А по-друге, чому би не мати з цього ще й вигоди? Розповідаючи, ви можете додавати від себе що завгодно. Висловлювати зауваження і твердження, які не братимуть до уваги, якщо ви при цьому піднесете палець. Я робитиму те саме. Певна річ – ніяких посилань на містера Кремера. Ризикувати ним ми не маємо права. Далі. В розмові ми повинні виходити з того, що бисто Елтхауза справа рук ФБР. І ми маємо намір це довести. Але насправді такого наміру ми не маємо. Звичайно, ні. Бульф повернувся і вийшов. Отже, він таке ввів мене круг пальця. Його дім, його кабінет, його крісло. І все ж, підіймаючись сходами нагору, я змушений був визнати, що Вульф, попри свою впертість, таки непогано придумав. Якщо Фабер справді поставило в нашому кабінеті підслухувальний пристрій, у що я ані трохи не вірю, то ця вигадка з пальцем – біса гарна ідея. Коли я війшов до кабінету, Вульф уже сидів за своїм столом. Після того, як і я сів за свій, він промовив. Но! Гурф, власне, мав би піднести при цьому палець, бо коли я повертаюся з якого небудь завдання, він не тратить сили на такі запитання, як «ну», а тільки відкладає книжку чи відставляє склянку з пилом, даючи так зрозуміти, що готовий мене слухати. Я підніс палець і почав. Ваше припущення, нібито газет, висунула версію про причетність Добив став ФБР і успішно її розробляє, виявилося не вельми вдалим. Я впустив палець. Лон Коуен про це не згадував. Не зробив цього і я. Ніякої версії в них немає. Він дав мені переглянути так з вирізками. Ми з ним побалакали, і я записав імена та цікаві факти. Декотрі з них можуть нам знадобитися. Всього 12 сторінок. Я підніс палець. Я їх як завжди передрукую по 5 доларів за сторінку. Я опустив палець. Далі я подзвонив по телефону автомату місіс Елтхаус. Вона згодилася мене прийняти, і я пішов до неї. Це на парка авеню в районі 80-х вулиць. Квартира в неї на 10-му поверсі. Звичайно, як і слід було сподіватися, досить шикарна. Картини теж нормальні. Не розказуватиму, яка себе місіс Елтхаус, скоро ви самі її побачите. Цитую старий завіт і Аристотеля. Палець я підніс. Я хотів був процитувати Платона, але якось не випало нагоди. Я опустив палець. По телефону я попросив її покликати до себе і Меріан Хінклі. А вона відповіла, що міс Хінклі скоро прийде. Каже по телефону, я з ваших слів зрозуміла, що мого сина вбили агенти ФБР. І чи це правда? А ось далі я краще розповів вам усе детальніше. І я переповів Вульфові до слова про свою розмову в квартирі місіс Алтхаус. Певен, що не кажу нічого такого, чого, на нашу думку, не варто знати ФБР. Вульф слухав мене із заплющеними очима, відкинувшись у кріслі. І мій піднесений палець однаково не побачив би. Отож, від себе я нічого не додавав. Коли я закінчив, він щось буркнув собі підніс, розплющив очі й сказав. Погано, коли знаєш, що голка, як ошукаєш у, у стіжку сіна. Та коли не знаєш, навіть... Пролунав дзвінок у двері. Я рушив до передпокою і крізь шибки побачив на ганку агента ФБР. Не те, щоб я впізнав його, ні. Просто всім своїм виглядом він був схожий на Феберівця, Такого, як усі вони віку, широкоплечі, похмура пика з масивним підборіддям, чепурне темно-сіре пальто. Я підійшов до дверей, прочинив їх пальців на три, ширше не давав ланцюжок і запитав. «Ви до кого, сер?" Мене звати Квейл». Випалив той у Я хочу побачити Ніру Вульфа. Повторіть, будь ласка, прізвище. Квейл. Тімоті Квейл. У містера Вульфа справи. Я йому доповім. Я вернувся до дверей кабінету. Це одне з прізвищ у моєму записнику. Тімоті Квейл. Старший редактор журналу Тікток, Тип героя. Це він накинувся, був з кулаками на того репортера, що надокучував Меріан Хінклі. Мабуть, відразу по тому, як я пішов, місіс Елтхаус подзвонила йому і розповіла про вас. «Ні!» – гаркнув Вульф. До вечері ще півгодини? Ви що, не дочитали розділу?» Вульф зиркнув на мене з-під лоба. «Приведіть його!» Я знову вийшов до передпокою, зняв ланцюжок і відчинив двері. Квел переступив поріг. Коли я причиняв двері, він повідомив мені, що я Арчі Гудлів. Довелося повірити. Потім я взяв у нього пальто і капелюх і провів його до кабінету. Він ступив три кроки, зупинився, розвернувся довкола, потім глянув на Вульфа і різко запитав. «Вам сказали моє прізвище?» Вульф кинув головою. «Містер Квейл». Гіс дійшов до столу. «Я товариш міс Меріан Хінклі. Хочу знати, яку гру ви затіяли. Я хочу, щоб ви мені пояснили». «Ого!» – звернув Вульф. «Ви мені не огокайте, що ви задумали?» «Це неподобство», – сказав Вульф. «Я не люблю дивитися на співрозмовника знизу вгору. Якщо ви на мене кричатимете, містер Гудвін зараз же витурить вас за двері. А якщо сядете в оте крісло, зміните свій тон і повідомите мені, чому, через яку поважну причину я маю складати перед вами звіт, то я вас вислухаю». Квейл розтулив був рота, але відразу і стулив його. Тоді повернув голову в мій бік і зміряв мене з голови до ніг поглядом, певно зважуючи, чи я з ним упораюся. Як на мене, то нехай би він краще вирішив, що в мене забрак на мені оси. бо після вчорашнього дня я за любки скористався б нагодою вивихнути руку ще кому-небудь. Проте квел від мене відвернувся, підійшов до червоного шкіряного крісла, сів і сердито зиркнувши на вульфа сказав, «Я про вас знаю». Ці слова він вимовив уже не так гучно, однак зовсім іще непривітно. Знаю, як ви працюєте. Якщо ви збираєтеся згубити з місіс Елтхаус куп грошей, це її справа. Але не пробуйте плутати в це діло міс Хінклі. Я не маю наміру. Арчі. перебив квейла Вульф. Виведіть його. Фріц, відчиніть двері, і він кнопку. Я підійшов до червоного шкіряного крісла. Там на крок від нашого героя, позираючи на нього згори вниз. З'явився Фріц. Вульф наказав йому потримати вхідні двері відчиненими, і Фріц вийшов. Становище Квейла було нікудишнє. Я стояв перед ним, якби він спробував був підхопитися з крісла, я б устиг застосувати до нього будь-який прийом. Але й моє становище було не з найкращих. Бо витягти з м'якого крісла чоловіка вагою фунтів 180, а він же не такий дурний, щоб не впертися руками й ногами, справа зовсім нелегка. Проте Квейл сидів, не підібгавши ніг під крісло. Я вдав, ніби хочу схопити його за плечі, потім різко нахилився, впіймав за ноги, смикнув на себе, перекинувши на спину, виволік так у коридор, перше ніж він почав пручатись. Але потім той клятий Бевсь спробував вивернутись і впертися руками в підлогу. Біля вхідних дверей я на мить спинився. А Фріц схопив його руки і притис їх до підлоги. «У нас на сходах сніг», – сказав я. «Якщо підете спокійно, я дам вам підвестися, поверну пальто та капелюх. Повірте». «Я знаю більше прийомів, ніж ви». «Умовились?» «Умовились, проклятий горлоріз». «Мене звати Гудвін, але я вибачаю вам. Гаразд, Фріца». Ми відпустили Квейла, і він став на ноги. Хріць уже взяв з вішалки його пальто, коли Квейл раптом заявив. «Я хочу вернутися до кабінету. Мені треба в нього дещо запитати». «Нічого не вийде. У вас погані манери. Потім знову доведеться вас умовляти». "Мені не доведеться. Я хочу в нього щось запитати». «Вічливо? Тактовно? Так». Я причинив вхідні двері. «У вас дві хвилини часу». Не сідайте, не підвищуйте голосу і не вживайте таких слів, як проклятий горлоріз. Фріце, діть попереду. Ми рушили вервечкою через передпокій. Фріц попереду, я позаду. І так війшли до кабінету. Вульф мав тонкий слух і добре чув, про що говорилось у передпокій. Отож, коли Квейл спинився перед його столом, я з одного боку, Фріц із з другого, Вульф тільки холодно глянув на нього. «Ви хотіли, щоб я повідомив вам поважну причину», – звернувся Квел до Вульфа. «Як я вже казав, я товариш міс Хінклі. Настільки близький товариш, що вона подзвонила мені і розповіла про Гудвіна, тобто про його розмову з нею і місіс Елтхаус. Я порадив їй сьогодні ввечері до вас найти. Але вона сказала, що піде». «О 9-й годині?» «Так. Тоді він заткнувся». «Е ні, так різко не можна». Йому було важко взяти себе в руки, та все ж він упорався з собою. «Тоді я хочу бути присутнім. Ви! Можна мені прийти? Якщо ви будете, пристойно поводитись. Буду. Ваш час минув», – сказав я, і взяв Квейла за руку, щоб вивести з кабінету.